аж зашкалювало. Андрій, виявляється, посивів. Йому пасували посріблені скроні, коротка стрижка, на обличчя, гусячі лапки біля очей. Ірина зауважила, як помітно Сонька стала подібною до нього. Він щойно повернувся із терсколу, піднімався на Ельбрус, розказував хлопцям, що поїздка на Кавказ обійшлася не більше як у 200 доларів разом із витратами на дорогу. Ті не вірили. Він не вступався, пояснював, що екстремали, будь вони хоч мільйонерами, їздять лише у загальних вагонах. Купейних та СВ не визнають. А на їжу теж витрачають мінімум. Лише на те, що у заплічнику понесеш з собою вгору. За ночівлю доведеться на притулку заплатити її за прокат спеціальних черевиків. От і всі витрати. А прокат черевиків скільки? Як у тисовці – але я не думаю, що там такі самі черевики, а спеціальні пластикові для гір п'ятитисячників, відповів Андрій. Задушлива хвиля кинулася Ірині в обличчя. Не був у тисовці? Брехун. Через той тисовець вони розлучилися. Тієї осені вона приїхала з Лондона, на піднесенні від свого тріумфу, знайомство з Вів'єн Вестфуд, сповнена новими планами і упевнена, що життя прекрасне хоча й правду кажучи, у стані легкої закоханості. Це відчуття бадьорило, додавало блиску в очах і упевненості у своїй жіночності, але жодної загрози сімейному життю не несло. І тут, як сніг на голову, з'ясувалося, що Андрій, поки вона була відсутня, їздив відпочивати у тисовець з однією зі своїх медсестер. Лікарка, яка обшивалася тоді в Ірини, проговорилася. І сама налякалася, коли з'ясувалося, що виконувач обов'язків головного лікаря, про якого вона пліткувала, виявився чоловіком Ірини. Андрій не приховував від неї, що їздив на тиждень відпочивати, поки вона була в Лондоні. Але не туди, виявляється, куди їй говорив, і не з хлопцями. А лікарка, до речі, була схожою на новеньку власту. Ось чому ця дівчина так їй неприємна. Ірина тоді зібрала всю свою витримку в кулак, Лише запитала його, ти був у тисовці? Він опустив очі долу. І все. Жодних розбірок і докорів. Зібрала речі, забрала Соньку, пішла жити до тітки Улі. Приходив до неї на роботу. Ти добре подумала? Виставила його за поріг. Говорити не було про що. Не та розмова, не ті слова. На порозі озирнувся. Ти хоч з ним щаслива, з ким з ним... «А, Лондон! Легка закоханість, звичайно, а що є сумніви?» Через рік оформили розлучення, розміняли квартиру. Сімейне життя добігло кінця. Вона ніколи ні з ким не говорила про причини того, що сталося. Навіть з подругами, навіть з Сонькою. У прочинені двері зазирнув Олексій, щоб попрощатися з Іриною. Дівчата замовкли, він на усіх справляв таке враження – «Ви його знаєте», – сказала Ірина, коли за хлопцем зачинилися двері. «Гавко, Магда, не пізнаєте?» Витримала паузу. «Незрівнянний Макс із Києва, пам'ятаєте?» «Стріптизер». І хлопець-модель одночасно. Підробляє на подіумах, буде демонструвати мою нову колекцію. Класний хлопець. На кількох роботах гарує, утримує маму, хвору бабцю і трьох молодших сестер-мужик. А ми про нього дівчинка-дівчинка». Уся компанія засиділася у салоні до півночі. Наступного дня Ірина так і не відписала Валі Гевелінг. Часу не було. І наступного дня, і через три дні. У день Христини Ірина переконалася у своїх підозрах. Її неабияк бентежив той факт, що зараз до них приєднається Андрій. І згодом, що б не відбувалося будь-якої хвилини, вона знала, де саме він перебуває. Як локатор була налаштована на колишнього чоловіка, незалежно від свого бажання чи небажання, уловлювала його пересування. Це її дратувало і позбавляло притаманної їй безтурботної привабливості. Сонька, неспільна похресниця, а їхня кровна дитина, навпаки аж світилася від щастя, висіла на батькові, обнімала маму. «Що з очима?» – запитав Андрій Ірину –